Varmt välkomna till Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz Det här programmet går ut i eten vid tre sändningstillfällen Lördagen den 26 mars klockan 14 med repris söndagen den 27 mars klockan 09.00 och så ytterligare en repris på torsdagen den 31 mars klockan 20.30 Idag är det grupp det som sänder och det är alltså fjärde lördagen i månaden. Och grupp D, den består idag utav jag själv, David Bergkvist och med i studion så finns det även Karl Nilsson och Kadotte Sampson. Ja. Och eh, som vanligt så ska vi väl inleda här med att eh, ta lite nyheter och eh, ja, partinyheter kan vi väl kanske ta och börja med. Och eh, det senaste nya här nu, det är ju det att eh, i söndagen som var här nu så hade vi ju årsmöte för distriktet alltså distrikt Stockholms län det vill säga Sverigedemokraterna distrikt Stockholms län och på hemsidan så skriver man här att själva mötet var välbesökt med inte mindre än 66 röstberättigade medlemmar och därtill ska läggas fyra adjungerade besökare och dit även mötesordföranden räknades då Jensli Andersson och ja Jensli Andersson han kommer ju då från distrikt syd och och ja, mötet startade med att sittande ordföranden Arnold Boström hälsade alla välkomna. Och sen därefter så höll viceordförande Robert Stenqvist ett, ja, ett kärnfullt tal för att följas av Mikael Waltersson som på ett utmärkt sätt beskrev SDs riksdagsarbete. Och Mikael Waltersson han är ju då alltså chef på riksdagskansliet, Sverigedemokraternas riksdagskansli. Och eh, av punkterna på dagordningen De eh, avhandlades utan större åthävor Och eh, valberedningens arbete betalades Genom att eh, deras förslag gick igenom Och eh, eh, valberedningen blev även omvald eh, styrelsen, som, Den nya styrelsen ser ut som följande Och det är det att Arnold Boström sitter kvar som ordförande Efter omval Och vice ordförande Robert Stenqvist sitter också kvar då som, som också då även han är omvald. Sen andra vice det blir då Per Karlberg som eh, är aktiv i styrelse och eh, vice i deras eh, relativt nystartade kommunförening. Sen ledamöter då har vi alltså Christian Staff från Järfälla. Sen har vi Per Oldenius från Värmde. Och så har vi Jenny Manners från Haninge och Håkan Borg från Botkyrka och eh, det valdes då två suppleanger och eh, suppleangerna blev då alltså Erik Merin från Nacka och eh, Anneli Svingdal från eh, Södertälje som sitter i fullmäktige då i Södertälje och eh, det som är avgående från styrelsen det är ju då jag och är David Bergqvist och eh, Tommy Hansson från Södra och eh, även Bernd Grönblad från Norrtälje. Och eh, alla vi tre här som, som lämnar styrelsen, vi eh, kommer ju att behövas på våra egna, så att säga på lokalplan plan, eh, för att bygga upp våra egna kommunföreningar. Eh, inte minst här då i Östra Stockholms län som jag själv tillhör då. Eh, där vi endast har två mandat i tre möjliga kommuner. Uh, utöver det så har vi ju även valt uh, revisor Och till revisor så valdes Oksana Edström från Järnfälla Och revisorsöpeljang Andreas Persson från Vaxholm Och uh, vi får väl tacka uh, tillresta Jensli Andersson För hans insats som ordförande Och även Mikael Waltersson från Stockholmstad För hans uh, utmärkta informationer angående uh, riksdagsarbetet Och... Uh, ni mina herrar, ni har ju äh, möte nu här på söndag, äh, ert årsmöte för Stockholmstad. I och med att ni tillhör ju då Stockholmstad. Och för er som inte känner till äh, strukturen här så kan jag ju säga det att äh, ST i län är alltså granskommunerna Och äh, det är ett distrikt. Och sen har vi då Stockholms kommun, Stockholmstad, ett eget distrikt. Äh, så Stockholmstad har ju sitt årsmöte nu på söndagen den 27. Och David Lång tillhör ju Stockholms stad Så att vi får väl räkna med att Han kommer ut med en rapport i sitt program Nästa vecka då I Radio SD Ja, vi nämnde ju i Vårat program här för 14 dagar sedan Om det här med Jan Hellin Och Aftonbladet Och just det här med att Hur tidningarna så att säga De har ett intresse Att driva på det här mångkulturella samhället och de vill utveckla Sverige till ett mångkulturellt samhälle och i riksdagen så har man ju redan stiftat en grundlag, den nya grundlagen som går ut på att Sverige är ett mångkulturellt samhälle och jag har, sitter framför mig här med Dagens Nyheter från 21 mars och det är en insändare här som är ganska intressant och uppseendeväckande och ja, den är väldigt kritisk och till en början kan man ju undra vad är det här för någonting då? Och det är alltså Hans Möller, en passionerad historielärare från Bromma, som har skrivit en insändare här då till DN med rubriken Israel måste utvecklas till en modern stat. Och eh, i den här artikeln så jämför han då Israel idag med, eh, han kommer in på det här med eh, 1800-talets nationalistiska och koloniala idévärd och eh, som då har hamnat i ändlöst förtryck och att eh, förtryckta judar har blivit förtryckare och Israel har blivit en apartheidliknande stat byggd på ras och religion som klyver Palestina med ett säkerhetsstängsel längre och högre än Berlinmuren. Och eh, han är väldigt kritisk här till, till Israel och menar på att det måste utvecklas till, till en modern eh, demokratisk stat och eh, det är väldigt märkligt att man, att man kan få in en sån här kritisk eh, insändare i Dagens Nyheter. Men jag tror att man finner svaret här till varför den faktiskt kommer in i, i, på debattsidan. och Det är lite längre fram här i själva insändaren. Eh, det står så här. Men det som tycks omöjligt nu kan bli möjligt i en framtid som en historisk nödvändighet. Kan Israel ombilda sig till en modern multietnisk demokrati och göra upp med zionismen och bosättarpolitiken skulle landet få hela världen på sin sida? Det vill säga att så länge man menar på att en demokrati ska då vara multietnisk, då är det ju fritt fram att komma in med en insändare. Och här vill jag mena det att det går bra att vara kritisk att säga mot eh, vissa saker som är politiskt korrekta. Men då gäll, gäller det att man till, kommer till här tillägg som att, eh, att eh, man vill få om så att säga, nationen till en multietnisk demokrati. Det duger så att säga, inte med endast en demokratisk stat, utan det måste alltså vara multietnisk. Och, och det tycker jag visar då eh, av tidningarna så att säga, vad de står för. Eh, ganska klart och tydligt just det här med mångkulturen. Eh, är det någon som har någon kommentar på det här? Ja, man kan göra en kommentar om vad är demokrati egentligen? Först skapar man en stat som folk inte vill ha. Och sen så kallar man det för demokrati i efterhand. Om man ska ha en demokratisk bly, då, då frågar man och informerar folk först. Om de inte vill ha en multietisk kultur, då röstar de mot det och då har man på ett demokratiskt sätt skapa det folket vill ha istället för att tvinga på folk en multietnisk kultur som de inte har bett att få. För att det är inte ett demokratiskt beslut det är ett byråkratiskt beslut som fattats Mm. Men finns det inte skillnad på det som vi pratar om Demokrati nu Vi pratar socialdemokrati Eller vanlig demokrati och så, För ja, att det vi används ja, ju då ja, Socialdemokrati Och ja. då gäller ju inte de här reglerna Socialdemokrati det... betyder inte Demokrati i den klassiska Betydelsen Socialdemokrati betyder att Vi inför vår Socialism genom att utnyttja det demokratiska systemet som finns på plats <får> uh, annars så är det demokrati en socialdemokrati det betyder våran politik det betyder inte demokrati i den klassiska grekiska meningen det har ju blivit ett mantra bland eh, socialdemokraterna Att de använder ju då just det här ordet demokrati Men då pekar ja. de ju inte på själva eh, begreppet som sådant Utan då är det den som vi säger De, de pekar sociala på partiprogram ja, det är det. Så Och länge man är därinom då just, är man demokratiskt ja, Man smånader. kan säga så här då, att Eh, demokrati, det har alltså inte blivit eh, frågan om folkets av, avgörande, utan det har blivit ett, istället ett åsiktspaket ja. att tycker du så här, då är du demokra demokrat men tycker du på ett annat sätt då är du så att säga då är du någon, en av dem, det vill säga antidemokraterna mm. man kan också det. komma in på en av Stalins, eller det var inte Stalin, det var Lenins taktik man döper om ett ord så folk tror att du pratar om en sak. Men du pratar egentligen om någonting annat. Så när du pratar om demokrati. Du pratar om vår politik. Fast du använder ordet demokrati. Mm. Det är en vänstertaktik från Lenin. Och man måste vara försiktig när man hör sådana här ord som demokrati. Man måste se till att man använder det ordet i sin egentliga betydelse. Mm. Och det som man kan säga att man är kritisk mot här, eller som ja, vi är kritiska mot är ju det här med att just att man använder begreppet demokrati i samband med ett annat ord, som till exempel multietniskt. Antingen så är det väl en demokrati eller så är det inte en demokrati. Ja, eh, men det är i alla fall intressant ja. att se hur tidningarna behandlar just ja. det här begreppet. Om folk inte vill ha någonting multietniskt då behöver de inte skapa den det är inte det som är demokrati demokrati handlar bara om vem det är som bestämmer i samhället mm. det ordet betyder ingenting annat. Nej, precis, ja det här ämnet demokrati det är ju ett väldigt intressant ämne, men eh, tyvärr så har vi inte tid att prata hur länge som helst om det utan vi ska gå vidare i programmet men eh, innan vi går vidare så ska vi ta lite musik och eh, jag har ju sett här hur vädret har svängt lite fram och tillbaka och eh, det känns ändå som att våren på något sätt är på gång Och efter våren så följer ju sommaren ganska snabbt Och jag vill minnas att i fjol Så hade vi väl knappt någon vår Utan sommaren kom väl nästan rakt på efter vintern Och vi får väl se om det blir likadant i år Vi ska, passa no vi ska spela någonting som passar här i alla fall Och det blir Göran Fristorp Som kommer att få framföra låten Sommarsång Ja, det där var alltså Göran Fristorp med låten Sommarsång och eh, det här kanske kan vara någonting för skolavslutningen att eh, sjunga numera därför att eh, det är förbjudet i vissa skolor att sjunga Den blomstertid nu kommer eh, på grund av att det kan vara stötande för vissa elever eh, med utländskt påbrå och eh, i en del skolor till och med eh, för kanske samtliga elever som har utländskt påbrå och därför har man ju förbjudit då som, som jag sa då den blomstertid nu kommer, men den här låten kanske man kan ha som, ett, som en ersättande version då istället eh, om det skulle godkännas eh, ja, ni lyssnar i alla fall på Radio ST, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz, Stockholms närradio och eh, vi kommer väl att eh, inte lämna det här eh, ämnet eh, det internationella stora ämnet just nu, eh, vad som händer i Libyen helt okommenterat och det har ju inte heller Sverigedemokraternas presssekretariat gjort utan man har faktiskt gått ut med ett pressmeddelande här som har rubriken att SD förordar humanitära insatser framför deltagande i nato NATOs insats i Libyen Och de så här, det spekuleras idag i media om att NATO inom kort kommer att ställa en förfrågan till Sverige om deltagande i den militära interventionen i Libyen Sverigedemokraternas inställning är att Sverige i dagsläget inte ska delta i någon militär insats i Libyen utan att man istället ska inrikta resurserna på humanitära insatser. Sverigedemokraternas vicegruppledare Sven Olof Sellström kommenterar Vi förordar i dagsläget humanitära insatser framför militära för Sveriges del. Mycket är idag oklart angående den militära interventionen som idag pågår i Libyen. Vi vet inte vad syftet eller den långsiktiga planen är. Att i detta skede under andra länders ledning med ett illa röstat svenskt försvar medverka i en oklar militär insats vore oansvarigt. Vår bedömning är att Sverige för tillfället har en viktigare roll att spela genom humanitära insatser. Och eh, jag får väl säga det själv att... Eh, vi har ju också en, vi Sverigedemokrater, vi företräder ju nu de svenska skattebetalarna åtminstone med 20 riksdagsmandat. Och som företrädare för de svenska skattebetalarna så måste vi ju ändå säga det att de svenska skattebetalarnas medel ska gå till svenska behov i första hand. Och att varje folks rätt till ett eget land, det ligger ju till grund för våran politik. Och därför så bör ju också Libyens öde ligga så att säga... För det libiska folkets framtid. Det är ingenting som vi så att säga kan sätta i våra händer. Men kan inte det här vara ett tillfälle för svenska industrin att visa upp sina jasplan och skicka lite med lite vapen i form av plan då och visa att de fungerar när de då ja, mm. dödar lite folk och skjuter bort lite och sådär. Eh, det är ju en försäljningsgrej det här kan jag säga det, alltså. det kan man ju för sig hävda då. men, men Jag tycker det är oansvarigt ja. men det är en annan ja. sak. Men alltså, att, kan det vara så? Jag vill mena så här att eh, den de svenska eh, krigsindustrin är ju byggd för att eh, i första hand försvara vårt eget posteland. Eh, och att man då anser att den svenska krigsindustrin ska gå i första hand till export då för att, så att säga, gynna Sverige ekonomiskt så tycker jag att det är väl ganska så oansvarligt att lämna över bra, kanske i vissa fall överlägsen krigsmateriellt till, till andra länder i syfte att göra ekonomisk vinning jag menar, ekonomisk vinning kan man göra på mycket annat vi har ju gått om till exempel järnmalm i Sverige, vi har ju gått om Eh, brytbart eh, uranium som man kan använda till kärnkraftverk med mera eh, som vi faktiskt skulle kunna eh, ja, resurserna som man skulle kunna få, de ekonomiska resurserna från det skulle man faktiskt kunna eh, ta, ta, ta, ta vara ja, på nej, Jag ser ju mer som en ja. form av en marknadsföring, att de skickar dit de här vapnen och... Det finns en annan expert här, och det är att, att hjälpa folk på plats det är en del av demokraternas politik, heller än ja, att men ta det, har, det in. har vi ju redan att, sagt att hjälpa början. dem på plats i Libyen det är ganska konsistent med vår politik det har vi en annan aspekt grund. är att svensk militär är inte ens kapabel av att, det svenska, att försvara svensk territorium idag men vi måste gå och slås på annat håll på annan människors territorium för saker som inte ens berör oss. När vi inte ens kan försvara oss själva. Mm. Den styrkan vi har i Sverige det är mer en insatsstyrka. Det har ju ingenting egentligen med självförsvar av svensk territorium att göra. Man kan ju säga så här också att, att man då får tillfällighet att öva så att säga och testa sina vapen i strid. Det är så jag också. Vi, vi har ju så att säga för att inte så att säga reta upp andra. Eh, parter i, i omvärlden så har vi ju faktiskt övningsområden på, på svensk mark och de här läggs ju ner vart efter Det är väl bättre i så fall att återupprätta eh, övningsområden på svensk territorium så att säga och om man då så att säga kan öva på inom den egna landets gränser så, så retar man ju inte upp eh, någon annan part eh, ute, ja, ute i världen så att säga och eh, det är ju också lite grann våran, grund, våran grundläggande politik att man inte så att säga ska lägga sig i andra människors Andra länders inre angelägenheter. Ja. Om FN-mandatet är bara att skydda civilbefolkningen så räcker det gott och väl med bara Frankrikes flygvapen. Mm. USA kommer ett hangar som är fyra, har fyra gånger så många flygplan som vi har i hela vår flygvapen. Uh, Svenska insatser är inte till för att den insats behövs för ändamålet. Den, det ändamålet klarar USA och Frankrike av gott och väl utan våra insatser. Den behövs inte. Men när man pratar om de här humanitära insatserna så har vi då möjligheter att kanske skicka folk som är kompetenta när det gäller både sjukvård uppbyggnad, göra andra saker. Ja. Det är väl där vi då kanske vill vara med och ja. som Sverigedemokraterna vi vill vara med och, ja. och hjälpa till. Och faktan är att vi vill markera att vi har den politiken att det är rättfärdigt att hjälpa folk på plats ja. i närområdet. De människorna som behöver det som mest, som flyr Libyen för olika an anledningar. Därför att de, det är de människor som är mest behov där och det är det är där vi ska lägga vår insats för ja, Jag ser här Jag sitter och läser I, i ST-kuriren här Och då pratar de om att ensamkommande Flyktingbarn kostar 820 000 Per styck och år Det är alltså en Artikel som är från tidskriften DSM Och där är det då att Totalt kostar 2,5 miljarder flyktingbarn. Det är utslaget då 820 på 3000 flyktingar. Flyktingar vet jag inte. Det är ju invandrare. Men jag tycker man missbrukar ordet flykting och invandrare. För det är ju vanliga invandrare. Ja, det gör man men... det är nu. Dubbelt bra. Ja, sen man... är det ju det att det är inte är barn heller i och för sig. Va? Men Nej. de kallar sig för barn. Det är ju det att, Men då tycker man ju det när man då pratar om åldringsvård och annat här och att 820 000 per barn alltså, så, mm. eller per år det är många pengar det mm. och sen nästa då står det här att vi ska ta hit analfabeter ska bli en resurs mm. och då är det också det här att då har man lagt in om att på 24 månader ska dessa vara färdigutbildade, klara och ja mm tufft mål står eftersom många nyanlända saknar studiebakgrund. Mm. det Är mycket mot Nej men precis och, och det är därför just, eh, det är viktigt att man kan, att säga, kan lägga energi på, på i närområdet på i platsen piloter, ja just det. Mm. Ja, och istället för att släpa hit då, och de här som vi då tar hit det är ju bara en liten grupp som blir favoriserad och får leva ett lyxliv medan ja, de övriga... Det är de, de rika som har tillfälle att springa ifrån området och det är inte de som är i det mest akutbehovet de som är mest akutbehovet är de som jagas ut från krigsområdet ja, ja. Och, och det är de vi ska hjälpa först och främst mm. Folk som inte kan ta sig ifrån ja. Libyen överhuvudtaget mm. Men... Eh, som sagt, vi får väl hoppas att äh, de här äh, aktionerna medför så få äh, så lite lidande som möjligt, och att äh, det blir en, att det ändå blir en bra lösning till slut. Och att, äh, så att säga att äh, det blir äh, de insatser som Sverige ska göra ändå ska hålla sig på humanitär nivå och att det inte blir några militära aktioner från svensk sida. Mm. Ja, äh, vi har ju lite mer positiva nyheter får man väl ändå säga här. Och det är ju det att Sverigedemokraternas ungdomsförbund Alltså Sverigedemokratisk Ungdom, SDU Blev ju inbjudna här till att medverka på en manifestation mot våldtäkter Och det var så att det var några elever här på Jensen Gymnasium i Östra Stockholm Som startade här en, en aktion mot just våldtäkter och sexuella övergrepp För att uppmärksamma allvaret då inom området Det är ett projekt som de här ungdomarna då driver och projektet har sig i uttryck i bland annat besök på olika skolor när man håller föreläsningar om, om det här ämnet. Då. Och, men för den här manifestationen som genomfördes i lördags så var det då att alltså, man hade bjudit in talare. Bland annat från tjejjouren, Novahuset, RFSU, Tusen Möjligheter, Killfrågor.se, Svenska kyrkan och författaren till boken 14 år till salu. Och eh, vi var ju, jag var ju själv med där och, och tittade när SDU var där Och eh, man hade även bjudit in eh, en del partier så att säga, som hade möjlighet att få eh, ja, lämna sin åsikt i ämnet Och eh, man hade meddelat SDU tidigare att man inte skulle så att säga, bjuda in några partipolitiska talare men, men när vi kom dit på platsen så visade det sig tydligen att både grön ungdom vill jag minnas och den så kallade alliansen skulle få hålla tal där så att William Haney från SDU han ville då gärna hålla ett tal och det, vi fick i alla fall tre minuter då att uttala oss om Sverigedemokraternas syn på, på ämnet här och det var intressant vad jag vill säga jag kan läsa lite grann vad SDU skriver på sin hemsida som jag för övrigt kan passa på att göra lite, lite reklam för här den är ju, finns ju då att hitta på SDU.nu och där står det så här som rubrik att det enda ungdomsbundet som tar problemet med våldtäkter på allvar. SDU Stockholm medverkade i lördags på en manifestation mot våldtäkter anordnad av en grupp elever från Jensen gymnasium Östra. Manifestationens syfte var att belysa det stora problem i Sverige med, som vi har med våldtäkter och att framföra förslag på metoder för att ta sig an detta problem. Sammanlagt slöt cirka 30 stycken STU stockholmare upp vilket utgjorde nästan hälften av alla deltagare på manifestationen. Och jag skulle vilja komma med tillägg här att eh, snarare var det så att vi utgjorde drygt hälften utav, det är min uppskattning i alla fall, utav läget då. Eh, och de andra ungdomsbunden lyckades tillsammans skrapa ihop knappt 10 personer. En pinsam uppslutning från, från dem med andra ord. Det märktes vilket ungdomsbund som ser bekämpningen av de många våldtäkterna i Sverige som en prioriterad fråga. Och det intressanta tycker jag, det var väl det att de etablerade, det vill säga alliansen som var där då med deras socialborgarråd här från Stockholm som höll ett anförande, var inne på just det här med att, hur stort problemet är och att man vill sätta upp mer gatubelysning och göra så att säga samhället säkrare, man vill ha mer poliser och så vidare. Man vill alltså så att säga, åt, man, man vill inte ha någon förebyggande åtgärder utan man vill så att säga försöka lösa problemet i efterhand. Och Sverigedemokraterna William Hane, han hävdade då att mycket av de här ökade, ökade våldtäktsstatistiken beror ju i stor del, till stor del på att man har haft en alldeles för ansvarslös invandringspolitik. Och det är ju någonting som vi här i studion i alla fall Vi får väl instämma i det påståndet i alla fall ja. mm. Och jag får tacka STU för att jag fick medverka på den här aktiviteten Och som sagt det var väldigt intressant Och det är kul att se att STU faktiskt är ett, ett ungdomsförbund Som är att räkna med Och med tanke på hur som sagt hur liten uppslutning det var från, från de övriga partierna Så ser man ju ändå att det finns stort potential hos våra ungdomar. Och jag får väl återigen göra lite reklam för hemsidan här till eh, SDU. Det är alltså stu.nu alltså www.stu.nu Och det är väl ungefär så mycket vi hinner med i dagens program så att eh, jag, David Bergqvist och eh, Carl Inusson och Kadutte Samson. Ni får tacka så mycket för oss och eh, jag vill bara nämna det att eh, vill ni komma i kontakt med Sverigedemokraterna så kan ni ju skriva till partiet på box. 20085 104 60 Stockholm Alltså box 2 0 104 60 Stockholm Och ni kan också ringa till partiets kansli på telefonnummer 08 50 00 00 50 Ni kan också ringa till Stockholms eget kansli som har alltså nummer 08 8 2 2 och besök också gärna våra hemsidor som ni kommer in på på adresserna www.sverigedemokraterna.se Och sen även vår egen hemsida www.radiosd.se Ansvarig utgivare för dagens program var Arnold Boström och teknikern var Georg. Och vi avslutar med att spela Magnus Uggla och han ska få framföra låten Du är den vackraste jag mött. Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat på oss idag. Och eh, lyssna gärna på oss igen eh, nästa vecka.